Вона повернула за ріг будинку і зупинилася. За два кроки від неї у маленькому дворі, у культури поміщаючи, мився чоловік. Він був голий до пояса, його вельбетові штани трохи сповзли вниз на стронких стег. Його тонка спина зігнулася над великим цебриком мильної води, у який він згенуював голову і струшував її, Чудними, швидкими рухами, піднявши тонкі білі руки і, видавлюючи її зву мильну воду, зграбної та рівничої, ласиться, що бавиться із собою, я цілком самотній. Мимохідь вона була шокована. Кінець кінцем просто чоловік миється, Досить банально бачить Бог. Однак, якимось дивним чином, свід ця... уяви, він ударив саму середину її тіла. Вона побачила грубі штани, що сповзали вниз на чистих ніжних білих стегнах, кісточки, які трохи випиналися на чтання моєї відчуття самотності, цілком самотньої істоти, переповнили її. Досконала біла самотня голизна істоти, котра живе одна і внутрішньо одна. І попри все, безперечно краса чистої істоти. Не матеріал краси, навіть не форма краси, а блиск. Тепле біле полум'я поодинокого життя розкривається в обрисах, до яких можна доторкнутися. Це тіло. Шок видіння прихнувся по її утробі. Конні збагнула. Він лежав у неї всередині. Та її розум схилявся до насміху. Чоловік мити на жадньому дворі. Мабуть, свердючим жовтим милом. Вона навіть роздратувалась, чому так збуджуватись від цих вульгарних приватних сцен. Отож вона пішла геть, але скоро сіла на пеньок. Вона надто зніяковіла, щоб думати, та, попри ніяковість, вона твердо вирішила передати цьому чоловікові розпорядження. Ніщо їй не завадить. Вона дасть йому час одягнутись, але не дасть можливості зникнути. Він, очевидно, збирався кудись іти. Повільно прислухаючись, вона побрела назад. Коли підійшла ближче, хата виглядала такою ж загавкав собака. І вона постукала в двері, серце калатало попри її волю. Вона почула легкі кроки, що спускалися вниз по сходах. Він швидко відчинив двері, налякавши її. Він і сам почувся незручно, але негайна усмішка з'явилася на його обличчі. «Леді Чатерлей», – сказав він, – «заходьте, заходьте, його манера». Видалась такою надзвичайно легкою і приємною, що вона переступила через поріг у доволі понуру маленьку кімнатку. «Я просто зайшла передати розпорядження від сара Кліфорда». Вона промовила своїм м'яким голосом, дещо задихавшись. Чоловік дивився на неї голубими, усебдювшими очима, і це примусило її відвернутися. Вона здалася йому миловидою, навіть красивою у своїй сором'язливості, і він одразу оволодів ситуацією. «Присядьте, якщо ваша ласка», – запропонував він, припускаючи, що вона відмовиться. Двері залишались відкритими. «Ні, ні, дякую. Серкліфорд цікавиться. чи ви?» І вона переказала розпорядження і несвідомо знову подивилася йому в очі. І тепер ці жінці, його очі, здалися теплими й добрими. Чудово теплими, добрими і невимушеними. «Дуже добра ваша світлість». Я негайно все виконив. Приймаючи наказ, він весь змінився, не би покрився жорстокістю і відсутністю. Конь вагалася. Їй належало сітити, вона оглядала чисто, акуратно, досить понуру вітальню із якимось збентеженням. «Ви живете тут зовсім один?» запитала вона. «Зовсім один, ваша світлість. А ваша мати?» Вона живе у своєму власному домі в селі. «З дитиною?» Запитала коні. З дитиною. Його просте, досить втомлене обличчя набрало неясного, глумливого виразу. Це лице весь час змінювалось, збивало спуття. Ні, сказав він, побачивши, що коні розгубились, моя мати приходить прибирати сюди по суботах. Все інше я роблю сам. Знову коні глянули на нього, знову його очі усміхалися, трохи глузливі, хоча теплі, голубі, навіть добрі. Вона задивилась на нього. Він був у штанях, фланеливій сиротці, в сірій кроватці. Волосся, м'яке, вологе обличчя, досить бліде і змордоване. Коли його очі не сміялися, здавалося, наче вони багато вистраждали, хоча й тоді зберігали тепло. Та його обличчя затопила блідість відчуження.